Vill ni läsa vår tidning så går ni oss in där, där är en till tidningen. Vi har startat faktiskt en ny tidning nu, eller en ny tidning är det inte, men den hittar samma som den andra tidningen. Riktpunkt, en webbukt och den har adressen www.rikt.nu det är en tidning som uppdateras lite oftare då än vad den andra har gjort den andra kom ju ut bara en gång i månaden men den här webb den uppdateras dagligen kan man säga vill ni ha kontakt med kommunisterna eller nere eller lyssna på programmet i, i efterhand så går ni in på www.kommunist.se och ni som vill träffa oss här nere, ni kommer naturligtvis till södra Försödsgatan 132. Sökrast är och komma en onsdag mellan 1921 och 21, då är vi där. Alltid Vi är där andra dagar också Men då är det säkrast ni ringer innan Och telefonnummer 8 i oss Är 040 611 88 82 Alltså lokalt här med Annars resten av kontaktinformationen Står på Som sagt var på www.skp.se Sade jag att ansvarig utgivare För programmet är Richard Steinberg, Annars sa jag att nu Jag kommer inte ihåg vilket du gjorde det här programmet blev också ett lite blandat program som vanligt, vi brukar ta upp lite av varje. Vi ska börja med arbetslösheten och, och även ungdomsarbetslösheten, orsakerna till den. Och vi ska prata lite om det, vad ska man säga, om arbetsmarknaden. Det är ju så att så den arbetslösheten fortsätter att stiga här i Sverige, liksom i övriga. Europa eller i synnerhet i EU därför att arbetslösheten är egentligen inte så hög i de länder som har lyckats hålla, hålla sig utanför EU. Ja, nu får ju Island i tälsiken men det är ju naturligtvis sin engelsmännen och holländarna eller nederländerna har lyckats plånradda deras banker och då blir det ju naturligtvis eh, svårare för dem också men annars de andra länderna som står utanför, där är faktiskt arbetslösheten inte så hög. Eh, I Sverige är det en, en halv miljon människor gott väl, som går utan jobb och dessutom så är det nu en massa folk som har varit sjukförsökade som har använt sjukförsöken varit sjuka och fortfarande är förmodligen en hel del av dem Egentligen sjuka, men eftersom man nu har sagt, satt en gräns för hur länge man får lov att vara sjuk. Alltså regeringen har bestämt, eller riksdagen har bestämt hur länge du får gå och ha ont i foten, eller hur lång tid det ska ta för dig innan ditt benbrott läggs. Det var ju så, alltså för årsskiftet så sparkar man ut. Ungefär 16 000 människor som man påstod var friska. Nu visar det sig att ungefär 14 500 av dem, de går fortfarande arbetslösa. Och de andra 1500, de är satta i någon utbildning eller omskolning. Alltså det, det är inte så att de utförsäkrade från, från sjukförsäkringen har gått och fått jobb eller någonting sånt. Utan man har ökat antalet arbetslösa ytterligare alltså som är inskrivna på, på arbetsmedlen En del har naturligtvis... Eh, och det var i 200 som hade fått någon form av lönebidragsanställning och det var ofta hos den gamla arbetsköparen, alltså där de hade jobbat innan, där kunde han anställde dem sen med lönebidrag istället, så det är naturligtvis ett väldigt fiffel och fuffel med alla de här pengarna, hur, hur alltså man ska hantera den massarbetslösheten det är ju inte så att det hjälper att ge arbetsköparna en massa bidrag och att man skapar fler jobb på det viset för vart enda bidrag som arbetsköparna får, det innebär ju naturligtvis att, det är en, att de betalar en vanlig lön till en person mindre, det är ju inte så att de håller att de anställer fler folk än vad de verkligen behöver. De har ett syfte med att anställa folk. Och det är alltså att utvinna profeter och det, den människan skapar. Och det är det vi ser nu som de har lyckats hålla uppe nu under hela den så kallade ekonomiska krisen så har de ändå varit rätt duktiga på att hålla uppe profiterna och det har man ju varit genom att man har sparkat ut folk, att mindre anställda som har fått göra mer, det visar sig också ju att det var en enorm, alltså om man inte hade förlov och plocka ut någon övertid för människorna, Så de som har jobb så hade 120 000 andra människor kunnat fatt, fått de jobben. Alltså, man drar på de som redan har ett jobb eller de som jobbar de man belastar dem ännu mer och det är ju inte konstigt det leder då till sjukskrivningar och sjukdomar och sånt för det är ju, det är ju inte så att eh, jobben blir lättare eller så på något vis utan tvärtom så sliter det mycket mer, det är ett hårdare tempo på alla, alla sätt och vis alltså ja, ja, då har kommit oss en hel del inte märklig utspel, men det är en del utspel som går i den linjen där man påstår ju att det är den individen som själv är ansvarig för att för arbeta. Så alltså på något sätt så är det inte en brist, finns inte brist på arbete utan det är människor som vill låta som inte går ut och, och fixar ett arbete. Fredrik Reinfeldt hade varit, jag tror det var Holm någonstans och han hade suttit ner på någon form av arbetsförmedling för ungdomar och där har han suttit och snackat och han har gått ut och sagt att det finns jobb, alltså det är mitt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det är klart att om man ska säga så så är det faktiskt sant för det finns arbeten att söka. Men problemet är ju att det finns för få arbeten per individ Och sen går han också ut och menar mer och mindre att det är ungdomarnas eget fel att de är arbetslösa just när det gäller den här, eftersom de inte går ut och söker jobb. Så, så att det visar ändå att inte bara att man är i verkligheten alltså man känner till verkligheten hur den är ute i samhället men man, man är inte intresserad av att skapa någon form av arbete själva för här använder man ursäkter alltså för att man inte lyckas att skapa med deras politik att skapa arbete både tungdomar eller vem det nu är är för någonting. För att man skyller på den enskilde Ja yeah. Jo, det är eh, naturligtvis lika... Det är inte, det är inte sant. Alltså. Det, det är ju, problemet är ju att vi inte har jobb. Det beror ju på alltså, att allting här ut från profeterna. Man ska göra vinster på andras arbete. Annars vill man naturligtvis inte anställa andra. Och det blir fler och fler. I och med man skär ner i den offentliga sektorn som vi en gång har byggt upp, så vill man eh, så blir det mindre och mindre utan fly off och mer och mer blir privatiserat och då innebär det alltså, naturligtvis för att de ska göra vinster så måste man ha mindre, mindre antal personer anställda och skulle man då behöva utnyttja dem än mer så blir det övertid som gäller och därmed försvinner ytterligare jobb på så vis. Det är en mänsklig rättighet att ha ett arbete och det är naturligtvis samhället då som är ansvarig för att det skapas tillräckligt många arbete det är inte fel att äger både industri och telekommunikation, SJ och alltså, sån kommunikation. Det, det, det är ingenting som säger att det blir bättre med privata. Tvärtom så blir det sämre. Det är ju det vi har sett här nu med alla de avregleringar som skett elmarknaden, telefonin är väl det enda som har fungerat någorlunda kan man säga fast inte det heller för, för om man ser på alla de nedskärningar som har skett inom telekommunikation så är det ju mindre, folk som, mindre antal folk som jobbar i dag så man har ju inte direkt utvecklat det så. Alltså produktiviteten har utvecklats. Och då tillfaller den produktivitetsökningen de enskilda som äger bolaget eller aktierna nu. Och Så det har ju inte blivit bättre för samhället den, den eh, privatiseringen. Och de kommer ju naturligtvis att gå ännu längre. Därför att det är ju kall ju att allt som inte kan skötas eh, allt som kan skötas privat ska också privatiseras och det innebär ju att det mesta, för det är klart att alltså, man kan ha allting privat i vi kan ha privata polisar och privata poliser eller på eh, ja, poliser och privata arméer och allt möjligt för jag menar de eh, konfliktsituationer Sverige står inför det är ju mer när man ger sig ut och stöter imperialismen i olika Välst så, så det, det hade ju kommer ju naturligtvis gå det hållet det är ju så att vi inför det här året står oss inför en avtalsrörelse man kallar det alltid en superavtalsrörelse för de flesta avtalen går ut då sista mars och några som har gjort ett utspel nu det är teknikföretagen de vill ha frysta lönor. det är rätt intressant de går ut nu I, idag tror jag det var man tog när det var uh, förrgård var det man gick ut och krävde alltså att uh, man skulle ha uh, uh, frösta löner. Och det är ju industrifacken som då är deras uh, motpart de har väl inte svarat i nu de ska vara med i samordning och man har krävt någonting på 3% ökning men teknikföretagen vill ha frösta löner för att rädda jobben på man om ni minns, eller om ni här om dagen så, så kommer ju ofta nu de här kvartalsrapporterna, vinsterna för fjärde kvartalet för bolagen det var inte ett bolag som hade minskade inkomster de flesta skulle öka utdelningarna. till exempel efter som vi var inne på dem innan de skulle öka de, de, till 10 miljarder skulle man dela ut i aktieökarna förra året delade man ut 7 miljarder, 50% procent av vinsten skulle alltså delas ut och så var det mot de allra flesta bolagen och det innebär alltså man har pengar till att dela ut i aktieögarna men man har inga pengar till att höja lönerna påstår man och det är ju naturligtvis en bluff för de har ju naturligtvis pengar till att dela ut i löneöpningar då får ju de aktieögarna så kallat avstå en del det är ju så alltså att det vi inte tar ut i lön det blir profit, ökat profit till de redan rika och det är ju den omfördelningen som löneförhandlingarna ska vara sitter på en kajkant och väntar på någon Vem det är spelar ingen roll uh, Sitter på en kajkant En lyk en amulet runt min hals Jag har suttit här så länge Att timmarna flör Men tid är allt som jag har uh, Natten driver in jag tänker ändå sitta kvar Jag tog det sista skittet Och glad att kunna hamna sig igen Ni lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Jan, telefonnummer studion är 040 437070 70 eller 040 437071. 71. Vi pratar om, lite om arbetslösheten, vi ska också prata om aukasavgifterna lite, därför att de slår väldigt orättvist, det är ju dags att man egentligen tar och gör någonting åt dem. Nu vet jag inte vad, vad den så kallade optionen har levat om de vinner valet. Alltså, men det är ju helt beklemmande hur... hur eh dyrt har blivit att försöka sig mot arbetslöshet det var ju det som innebar att många lämnar också avkassan och därmed facket och det var, kanske, det var förmodligen det man ville uppnå, alltså att man ville få folk till att lämna facket, försvaga fackföreningsrörelsen, alltså arbetarklassens kamporganisation eh, mot arbetsköparna kan man lyckas försvaga den och splittra upp arbetarna och sånt, så har man naturligtvis från arbetsköparsidan vunnet mycket, men eh, det finns olika anledningar det är en av anledningarna att man höjde avkassan så in i Hälsica det, men det finns ju också andra anledningar som egentligen beror mer på själva facket alltså att det inte är en riktig en tillräcklig kamp på Det måste ta strid för de intressena som arbetarrålsen har. Man kan inte gå ut så som jag berättade innan i det det teknikföretagen, de kravde egentligen att frysta löner och, och där är Thank <laughs> you tongångar som man ska gå med på dig för att eh, rädda jobben som man påstår. Att avstå lönökningar räddar inte ett enda jobb utan tvärtom så kommer det spöta på arbetslösheten vi får mindre köpkraft vi kan handla mindre och sånt det enda som händer det är att de rika blir rikare och de kommer inte till att handla mer bara för att de blir ytterligare rikare utan tvärtom, de kommer till investera de pengarna någon annanstans och vilja ha profit på dem också men det är en ökning som är drabbad väldigt orättvist vi har sett det idag i tidningen de har skrivit om det alltså avkassan för en servitris till exempel, hon betalar eh, 700 kronor nästan i månaden, eller får 40 facka En en Salkum som är med i ingenjörsförbundet betalar 314 och han har ungefär dubbel lön Alltså så har, så har man utformat avkassan så den ska bero på hur många som är arbetslösa till flera arbetslösa då stiger alltså avgiften till avkassan och det är ju naturligtvis absolut fel därför att det är inte dom alltså det är ju inte hotell och restaurang fel att det blir många människor arbetslösa så fall är det arbetsköparna i hotell och restaurang för de har för lite restauranger men å andra sidan kan man ju förstå dem att de inte har fler restauranger än vad de har besökare till och det, man har ju mindre besökare just på grund av att det är så många människor arbetslösa, folk har inte till att gå till restaurang och, och så slår det naturligtvis på alla det är inte så hög arbetslöshet om man säger bland bland de civilingenjörer och sånt och, och då, då kan man ju säga att det finns ett annat strukturellt problem det är att man utbildar alldeles för lite civilingenjörer för det, det kunde man ju naturligtvis också gjort så so, då hade man kunnat få oh, upp arbetslösheten där så hade det blivit ungefär likvärvet. Men det är ju naturligtvis inte syftet. Det blir inte bättre för att fler civilingenjörer blir arbetslösa. Utan vad det viktiga är, det är att garantera alla rätten till arbete. Och det kan man göra, men det fodras en helt annan politik än det man får från både den regeringen och den politiken som alliansen vill få. Eller... Den eh, rödgröna eh, alliansen vill föra därför att man kan inte underordna sig av kapitolet säger om man vill lösa arbetslöshetsproblemen Nej, det är själv, alltså det är ju både det naturliga. Om någon, alltså det naturliga vi är i sådana fall att man skulle ju ha någon form av solidarisk avkassa Eftersom avkassan är ju till till alla, det är ju inte så att den är till till en särskild grupp eller inte Och jag har för mig att inom lo är det också någon sådan, jag hörde, hade läst tillåtidning för ett tag sedan, Att man strävar också för att man ska ha mer eller mindre likadan Det kanske lika mycket oavsett vilken näringsgren som det tillhör Jag vet inte om jag har rätt i det, Jan jag för mig att de har stört efter det rätt länge. Att man ska betala lika mycket i, oavsett var du arbetar någonstans. Ja, alltså avkassan. Mm. Ja, det är självklart. Ja. Så att man har en solidarisk avkassa som innebär att man betalar en avgift. Oavsett vad man har i lönen eller, eller så. Eh, behöver inte. Man kan ju naturligtvis ha den... Eh, bygga på en procentsats av lönen men, men jag menar här är det ju så fall en omvänd procentsats när en civilingenjör betalar hälften ungefär med en som jobbar som servatrice det är ju så att civilingenjörer tjänar ungefär dubbelt så mycket som servatrice så här har man en form av en omvänd procentskala nej det, det är ju det som hade varit riktigt, det är ju det som skulle stärka arbetarklassen men det var ju därför man inte ville genomföra det, alltså, att man Arbetarklassen och den verkliga rörelsen, det är ju det värsta som finns för både vårligheten och, och dem. För då kommer en enig arbetarråelse, kämpar naturligtvis tillsammans för förbättringar. Vi du upp tidigare under förra våren eller sommaren tror jag det var? de nedskärningar som drabbade arbetsmiljöverket där har vi också sett jag såg nu till exempel i byggnads trots alltså den sjunkande konjunkturen som har varit under förra året så dog alltså åtta människor på sina arbeten inom byggbranschen förra året och samtidigt så ska då den borgerliga regeringen Arbetsmiljöverkets anslag med 160 miljoner kronor under tre år och det har gett som resultat alltså att man gör mycket betydligt mindre inspektioner ute på arbetsplatser är i förebyggande syfte. Man har skådat ner på de inspektionerna med 28 procent. Alltså det innebär nästan en tredjedel av de besök man tidigare gjorde de kan man idag inte genomföra på grund av att man inte har, har ekonomi till det. Och det är mycket annat också som som skärs skör, ner alltså till exempel förläggande arbetsköparna om de inte följde följde, följde, följde föreskrifterna har också minskat och polis eller åtalsanmälan har minskat. Hela alltså, hela kontrollen av hur arbetsköparna sköter arbetsmiljön har eh, drats ner. De har egentligen fria händer nu att fuska med den. Och det var så naturligtvis ett av syftemävlen som den varliga regeringen hade med att hade med till att sköra ner eh, från arbetsmiljöverket Men Det är kanske ett sätt att lösa arbetslösheten också att man hoppas på att folk då och sen så kan man göra nya anställningar genom de personer som har försvunnit Ja, man kan nästan pröva att de, de har de planerna och man ser på alla neddragningar sånt som har skett inom sjukvård sjukförsäkringssystem och sjukförsökningssystem så, så är det ju det man hoppas och man hör ju alltid hur de gnäller att vi blir för gamla och att vi lever längre och man ska höja pensionsåldern och allt möjligt så, så det, kanske, det kanske ligger kanske någonting i de planerna och, och, och det skulle inte förvåna mig till. ord för, för, för, för jag menar det borde ju regeringen också inse och alla inser det naturligtvis, det går inte att pressa arbetskraften hur, hur långt som helst, om vi blir äldre så det är ju bra naturligtvis och det beror ju på vissa orsaker det beror på att vi har bättre bostäder vi har bättre sådana Många sjukvård och allting är, är bättre än vad det var för hundra år sedan. Och det var ju fan också om inte vi skulle ha utvecklats som människor och utvecklat produktivkrafterna och, och så på hundra, två hundra år. Jag menar, där finns ju i länder idag där medellivslängden ligger strax över 30, eh, 35 år och där finns de ställen i världen där barnen aldrig får halta sig mätta och, och där finns ju liksom sådana ställen jag menar fattigdomen och rikedomen den är ju naturligtvis eh, två sidor av samma sak antingen är det massor av rika och massor, eller massor av rika de rika blir rikare och så finns det massor som är fattiga och, och då eh, brukar eh, det skilja oss väldigt mycket mellan medellivslängden, mellan de fattiga och de rika och så gör det naturligtvis hellre också i, i Sverige det är ju alltså klassbundet och vilken ålder eh, man då i och, och sånt det är eh, så tydligt så tydligt så, så naturligtvis måste vi ha ett mänskligare samhälle ett socialistiskt samhälle Hey, you can't see me Både kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Victor och telefonnumret Telefonnummerna studion är 040 43 70 70 eller 040 43 71 Vi ska fortsätta att prata lite om sjukvården, vi har pratat om arbetsmarknaden och sånt och jag vet att Victor har en hel del att säga om det Ja yeah, vi, we, det var något program sedan där uh, var en jag tror det var Miljöpartiet som hade knällt över Sverigedemokraterna för att han eller hon tyckte att Sverigedemokraterna för en felaktig politik och Miljöpartiets var den bästa, det här gäller då regionen. Och de hade fått en sådan politik som innebar att man inte ska ner på något sätt i sjukvården och, och, och slå sönder den även när man gjorde nedskärningar. Men jag menar, vi har ju ändå trots allt alla kunnat läsa vilken tidning som helst som beskriver, inte bara. Uh, vet du, de problem som sjukvården har utan sjukvårdspersonalen, hur de beskriver sin arbetssituation, att de får allt mer och mer att göra, att de kan inte ens garantera längre säkerheten för patienter. Nu vet jag inte vilken värld den där uh, miljöpatricksen levde, men det är klart det är ju snart valår så han tyckte väl det var viktigt att gå <gård> ut och poängtera att det var inte hans fel att det blev inte <gård> en dålig sjukvård. Det de har ju fortsatt ju hela tiden, nu är det ju de här nadsjudsköterskorna som man har i EU som fungerar runt om i Malmö. Nu ska man klippa ner dem till mer än 50 procent också. Och de går ut ju själva och säger att det är helt klart att de inte, det funkar inte på. ju, Nej. och det säger ju sig själv att det inte skulle på något sätt fungera nu har de varit lite reda för repressalier så de har en har en att gå ut och beskriva men det är ju säkert så som, alltså det här är ju någonting som vi ser på alla områden i samhället idag ju, vi, alltså ju särskilt när det gäller den offentliga sektorn där man har sett att man har skurit ner väldigt våldsamt man har privatiserat, man har, man har fått folk att arbeta med och det jag menar, om man får en sån här politik och om man gör en likadan i den privata sektorn hur kan man då få mer människor i arbete? Alltså, det, det blir ju inte fler människor i arbete när man gör så här. Nej, det är ju naturligtvis beklämmande liksom, att människor är så reda på sina arbetsplatser att de inte vågar gå ut och kritisera uppenbara eh, brister. Och det gäller ju då de nättsköterskorna som ska sköta om alla, hela Malmö. De skör man ner från 13 stycken till 6 stycken. Och, och de säger jag själv att de inte kommer till att kunna göra det på ett, sköta de uppgifterna på, som de har skött tidigare på ett kort. sätt. Men man vågar inte gå ut med namn helt enkelt därför att man är rädd för repsalier från arbetsköparna. I det här fallet Malmö kommun. Och, och det, det är ju ledande på sjukvor, sjukhuset. Där skulle man försöka tvinga folken att eh, jobba varannan helg. Alltså en sjukvårdsbiträde eller en sjuksköterska och alla möjliga. De skulle alltså jobba så mycket så att de skulle jobba varannan helg. Där blev det naturligtvis väldigt protester med ett sånt sätt alltså. För det, för det innebär ju också naturligtvis nedskärningar så att patientsäkerheten sätts åt sidan. Och, och det är ju viktigt men där tog man en kamp nu vet jag inte hur man gör för kampen men det är ju viktigt det visar ju hur inskränkningar i demokratin för det är ju naturligtvis en inskränkning i demokratin när man inte kan gå ut och kritisera förhållanden som råder på en, på en arbetsplats det är ju likadant på dem i den privata det är inte så att det är bara den offentliga sektorn man inte kan göra det utan till och med alltså, i den privata har man inskrivit det i avtal och allt möjligt att man inte får offentligt kritisera arbetsköparna. Men det måste vinna tillbaka den demokratin egentligen kan man säga. Eller man kan kalla det demokrati eller vad man vill. Men man måste bryta arbetsköparnas invälde på arbetsplatserna. Och ge arbetarklassen, det arbetande folket, mer makt över sin egen situation. Ja, det är ju inte märkligt att de känner så här. Vi har ju sett att människor som har gått ut och kritiserat arbetsförhållanden har alltså utsatts för väldigt starka episoder. Det var i Stockholm med, de här med den med personen som jobbar på tunnelbanan som påvisade en hel del brister i säkerheten som var allvarliga och fick automatiskt sparken och allting. Så att... Det som du säger, ja. det är självklart att vi, man måste återtaga. Ändå så springer de såna som Svenskt Näringsliv och andra omkring så att traken och arbetarna och får stor makt på arbetsmarknaden. Men här ser vi ju tydligt att man inte har det alls. Mm. Nej, ja, det fanns flera fall inom PAB, alltså inom byggindustrin. Där man har helt enkelt gett ä, fackliga män, och alltså folk som har kämpat för de arbetandes rättigheter. Ä, har man helt enkelt bara gett om sparken på grund av, ä, man använder då arbetsbrist. Det är ju ett vanligt, ä, det använder man ofta oftast, trots att man då kan... Vi har ju hört alltså, det är ju rent skrämmande till när de sparkar iväg folk samtidigt tar de in folk från bemanningsföretag, så kallade bakvägen, och då finns det naturligtvis ingen arbetsbrist. Och, och det är ju en sån lagstiftning helt enkelt, vi ska kämpa för. Eller avtal, det kvittar vilket, men det ska vara absolut bindande avtal som arbetsköparna inte ska ha möjlighet att komma onan och slingra sig från För det så att de mindre pengar trots att det är en kris. De har alldeles för höga profeter det ser vi på de aktieutdelningarna man vet just nu i dagarna för det är nu i dagarna man bestämmer den aktieutdelning som ska ske under, under året Mm. Vi, vi pratade ju lite när, när vi pratade lite om arbetslösheten och sjukförsäkringssystemet. Det har ju kommit ut en, en bok nu, en forskare som heter Björn Jönsson. Alltså han släppte en bok som. Eh, påvisar att det här sjukfus alltså sjukfusket som man alltid har påtalat väl i, i Sverige de sista två, tre åren att varje i är en människa som är på något sätt knuten till sjuk försäkringskassan är någon form av fuskare och man ju kunde läsa på alla ledarsidorna. Den här personen ställde var en debatt i, på Malmö Högsta. Det var tråkigt att man inte var där. Vi känner inte till det, annars hade man varit med där. Och där hade de en diskussion med en ledarskribent från DN då. Och han kritiserade väldigt skarpt och sa till så att vilket ansvar har du egentligen som hon sprungit omkring och helt enkelt spridit en massa lögner och påstått en massa saker som inte är sanna. Så om ju självklart slingas och säger att nej, jag har aldrig sagt att de fuskar utan det finns en form av eh, extra uttag eller något sådant. Men ett extra uttag innebär ju i grund och botten att man, att man fuskar mer eller mindre. Och att de menar för att det fanns en form av lidande kultur i, i Sverige. Att folk inte gick och arbetade. Och de, de ska jag säga. Alltså har man ju rätt att vara sjukskriven så har man ju rätt att vara sjukskriven. Det är ju ovetsintligt vad en person på någon ledarsida sida, skriver och vad hon tycker så är rätt eller fel. Men jag menar, det, det är ju sant som man säger. Vi har ju kunnat läsa ju, mer, mer eller mindre varenda i en tidning just om de här sakerna. Att människor fuskar för mycket och det har varit ett och allt det här. Och vem är det nu som ska stå till svars för det där egentligen? Ja, men det, de, de, de har ju naturligtvis för att direktiv om det. Jag menar Reinfeldt så nu är för statsminister. Jag vet inte hur gammal han När han var i 20-årsåldern och 25-årsåldern så var han ju ordförande för Moderaternas ungdomsförbund. Då skrev han ju en bok. Det försoffade folket. Och han tog upp just de sakerna. Alltså att svenskarna var de gick sjukskrevet fullständigt onödande. Alltså trots att de inte var sjuka. Och de var arbetslösa frivilligt egentligen, de sökte inte de jobben de skulle och han eh, la fram ju en plan för hur Moderaterna borde agera för, för det och det var alltså i stort sett avskaffande av den hela den offentliga sektorn det man ser är ju nu att egentligen beslut om det får han hjälp med nu som statsminister och EU men det, det var ju naturligtvis planer som han hade tidigare när han då skrev den eh, boken Det försoffade folket. Vi ska ta och läsa upp lite någon gång, lite avsnitt ur den boken. för Det skulle naturligtvis eh, vara rätt så intressant hur vår statsminister ser på det svenska folket. För det var vi svenskar som var det för, för, eh, försoffade folket. Det kan ju vara intressant att veta vilka värderingar en statsminister har av det folket som han så kallat ska eh, styra. Och såvitt jag vet så har han väl aldrig direkt tagit avstånd från den boken sagt att det är då att skriva sig dumheter det var unga eller något sånt. Ja det kan man ju vara 24 månader ungefär, ja. 23-25 månader när man skriver en bok. Han, han är inte så jävla lastgammal ja. Ja. så det är inte så länge så, så det. Eh. Men det är klart alltså, vi vet ju de tar ju avstånd från allt möjligt så, så det skulle ju inte föråna om att de försöker att ta avstånd allt, allting men, kan ju vara ungdomssyn då naturligtvis. Men, där, men det är ju så lite som du säger att den politiken ligger ändå kvar det är ju bara som har ju förändrats att man är lite mjukare och men ändå så märks det ändå att man går ut och mer eller mindre påstår att den, som man så här nu när det gäller ungdomsarbetslösheten att, att det är ungdomarnas eget fel, att de inte söker arbete, där finns lediga jobb och så vidare. Ja, visst. Så, så, så att de åsikterna även om man påstår på något sätt att det är någon form av socialdemokrat i de flesta tidningarna så är det ändå ja, om man inte ska nu säga att socialdemokratin är för en liknande politik. Jo, men det är ju de värderingarna man har av svenska folket att det är ett försoffat folk och jag vill påstå att vi inte är för, så, för att vi är bland de länderna i världen som har högst bruttonationalitetprodukt. Och det beror absolut inte på sådana som Reinfeldt som i hela sitt liv har levt på bidrag eller av offentliga medel. Det är ju inte han som precis har skapat bruttonationalprodukten Utan det är ju det arbetande folket i Sverige som har gjort det Som har utvecklat Sverige Så, så han har nog inte så mycket att lära ut Det folket är ju faktiskt de som sitter i regeringen och riksdagen och sånt Där kan man prata om ett försoffade folk För de märker tydligen ingenting här No, ja, med tanke med de generösa pensionsregler och allting annat som de har ju så är det ju ändå konst. alltså det är klart ju de tror väl att resten av svensk befolkning kanske också har något liknande generösa regler när man gör för att gå i pension så de applicerar väl sin egen verklighet på resten av den här, för samhället ja yeah. På Radio Communist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Vi ska fortsätta prata lite. Vi ska prata lite om. Eh vad ska vi säga, KD eller Sverigedemokraterna Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna de vill ju att alla ska nu gå en introduktionskurs för att lära sig svenska värderingar nu är jag ju rätt så... Svenska traditioner till och med kallar de Svenska traditioner, jag är rätt så svensk, men nu är jag ändå invandrare i den här regionen för jag kommer ju ner från Österlen så, så jag kan ju inte uppföra med samma traditioner som man har här i Malmö och Borlöf men... Jag vet inte. Vad är det de ska lära sig, Victor? De, vad är de svenska traditionerna? Och är det julafton och påskafton och köpa på medsommarafton eller vad är det? smågrudorna, ja. Nej, de här sakerna som de ravlar upp om demokrati och allt sånt här det är ju saker som redan ingår faktiskt i SFI-utbildningen hur Sverige utbildar och sånt. Så, så därför alltså det här är ju ett utspel för att uh, vikande opinionssiffror så kommer man snå sig lite av Sverigedemokraternas uh, lite sådana här tveksamma väljare till Sverigedemokraterna. Så, så det visar ju den politiska populismen när man inte har några politiska idéer överhuvudtaget om man snur någonting och så självklart så snur man ingenting som är bra utan man snur det sämst som finns att skäla. Både, både de partierna är under procent i den senaste opinionsundersökningen. så man kan säga att de är på rätt väg. Vi kan ju hoppas att vi slipper bägge två i riksdagen. Det hade ju varit det allra bästa, naturligtvis. Inte för att jag tror att de andra är så jäkla mycket bättre. Utan de kommer ju naturligtvis också till att ta de här idéerna. Det har vi ju sett i tidigare valrörs alltså, och Folkpartiet. Alltså just det du säger, populismen. Man, man uttalar dem vad man tror att folk vill höra. Det var ju det, han gjorde det jag håller på att säga all tjänsten, men han heter Göran nu. Eh, han nu uh, han uttalade han skulle ju prata för det vanliga folket det är de andra som sa någonting det var bara någon jäkla kultur och, och mm, någonting annat och de visste inte alls vad det vanliga folket ville ha och, och ju, det kan inte så bra för honom i i opinionsundersökningarna Nej. men KD har ju rätt ändå på det viset att man ska introducera svenska traditioner och värderingar hos folk för de är ju för det där att skicka soldater till Afghanistan ja precis och där har vi ju hört en massa snyfthistorier under de senaste dagarna om de här två döda soldaterna som man har skickat hem Expressen och allting och vill att man ska skicka in någon form av skrivande, någon form av insändare och om hjältarna som har dött i Afghanistan stod på någon jättestor sida och det är rätt många tidningar som beskriver dem som hjälter. Krumpinsen sa Victoria var ute och snyftade någonting också ju. Vilket är ju ändå väldigt märkligt eftersom hon ska ju ändå inte på något sätt ha några former av politiska åsikter. Vilket är helt totalt omöjligt för en människa som existerar. Men... Eh, det är ju klart att eh, jag menar vi deltar ju eh, inte bara i ett krig. Ju, vi deltar faktiskt i ett krig som bryter mot folkrätten. För det gjorde det här kriget. Det, det var ett anfallskrig från USA. Vi är visserligen där under någon form av FN-mandat. Men FN-mandatet är ändå underställt något. Så det är ändå USA själv som styr eh, mer eller mindre det här eh, FN-mandatet. Så, så att eh, självklart ska inte vi delta i, i någon form av utplundring av det af afghanska folket. Ja, vi står under befäl, alltså den så kallade Isafs styrkan, den står under befäl av NATO. Och, och det var inte så att det var en FN... Eh, Effen man var inte på FN-mandat från början utan det har det blivit Efter. i efteråt ja. alltså så, så det är liksom de pratar nu om att det är FN och så, men det blev det efteråt, sina USA hade startat eh, anfallet och det har varit lite från att men det var ju så att FN-mandatet gällde bara korta perioder i början så men trots det så var man där mellan perioderna och, och det är klart alltså att eh, jag det är ju om de människorna sådär, men deltar man i ett krig på, på USA och imperialismens sida så får man naturligtvis vara berätt på att sådana tråkiga saker händer alltså, det, där faller folk i, i krig det var inte, ja, alltså och man såg de trädstilarna som plockades fram, så synnerhet från kvällsmedia, om hur ökat det var. De skrev till mig att äh, två äh, svenskar hade blivit mördade i Afghanistan. Jag menar i ett krig blev man inte mördad då. Alltså, det, man kan inte kalla det för mord. Vad ska vi kalla då alla de böjer som har sprängt i luften och, och sånt där med Kavnarna. För det är ju inte så att de ser så särskilt stor skillnad på med konarna och, och svenskarna och jag, och jag kan tänka mig att där kommer svenskarna med den svenska flaggan med det så kallade gula korset på flaggan där. och när alltså, det är en massa de har ju muslim, muslimer som religion och jag, jag kan ju inte fatta att jag kan ju förstå att de tycker det är jäkligt konstigt alltså, att de eh, blir anfallna av folk med ett gult kors det var ju så tidigt de så kallade man drog fram för att eh, omvända folket och det är väl det man vill göra nu så Ja, självklart så har ju också regeringspartierna och, och riksdagspartierna menar jag, ställt sig i den kön och så också. Precis i den här eh, politiska populismen som vi talar om. Eh, ännu mer populistiska utspel har vi fått nu från Folkpartiet från Beatrice Ask som har gått ut och, och lagt fram ett lagförslag som säger att föräldrarna ska betala från barnsbrott. så alltså, begår ett barnbåt så ska uppenbarligen föräldrarna stå för kostnaden och eh, det gör man idag man, om man så får Föräldrar har så extremt eh, vartslösa eh, eller försumliga i sitt förhållande för barn. Men nu menar man att man ska, ju oavsett vad barn gör för någonting, så ska man betala. Och det går på ungefär 9000 spänn menar hon då att man ska betala. Hon tycker inte det är mycket. Det är klart ju. Eftersom hon har aldrig gått bakar <laughs> sedan hon har sådant så är det 9000 kronor för en i småpotatis potatis. Ju. Alltså en person som sitter i, i regeringen som tjänar 120 000 kronor i månaden så... Ja då är det väl inga problem. Men det är ju, det är ju vad det är. Det är populistiska utspel. Det är, man individualiserar båten i samhället. Man påstår liksom att det är ungdomarna. Det är den arbetslösa. Det är den sjukskrivande. Det är den personens fel att allting är åt skuggen Bara om den skör på sig och får den kristna humanismens moral. Och, och allt det där skräpet som man brukar säga in i sig. Så kommer allting bli tipptopp Men så är det inte. Brotten är ju som vi alltid har sagt. Det är ju en produkt av de samhälleliga lämmen så med Det är ju Och andra människor däremot som eh, tycker att köpa åt sånt där skrap. Det är open bowling i Grekland. Vi har ju sett kunde läsa de sista, inte de sista tre månader utan de sista tre åren tycker jag. Man kunde läsa stora protester i Grekland som har gått av och till. Man hade ett val inte för så länge sedan och där man valde eh, Socialdemokraterna vann där och så påstod man att man inte skulle göra nedskärningar. Men det visar sig när EU brukar inte trycka på lite, inte särskilt till heller så eh, tar man fram direkt och klipper i den offentliga sektorn. Men grekerna är ju inte sådana som eh, man är kanske lite här i Sverige, man även framför TV-apparaten. Där går man hellre ut och protesterar. Och då får vi se egentligen vad som kommer bli resultatet av protester om den grekiska arbetarklassen lyckas att stoppa de här pensionshöjningarna och nedskärningarna i den offentliga sektorn. Och det får vi hoppas att man gör. Det tror jag säkert att de gör. De är kampvilliga och har lärt sig det. Att man får ingenting gautiskt. Man måste alltså, ta kamp mot dem intressena som alltså, de, de har förstått helt enkelt att det är klasskampen som avgör hur mycket nedskärningar det blir. Det är klasskampen som avgör om eh, kapitalisterna ska ta den eller, eller inte. Nu försöker EU påtvinga till alltså, freden där så budgeten eh, budgetnedskärningar. Eh, Grekland har för stor andel underskott i sin budget. Kanske i max 3 procent medan ja. de har ungefär 14 procent. Och det är det, då ju ska rätta till med, med pålagda nedskörningar. Så alltså, man har tvingat socialdemokraterna i Grekland till att uh, genomföra. Men i Grekland så finns det någonting som faktiskt inte finns i Sverige. Och det är ett stort kommunistiskt parti och det är de faktiskt som leder just de här eh, protesterna. De har eh, visat tydligt här att man inte kan lita på socialdemokraterna när det gäller sådana här saker. Och det är också därför vi SKP går i val och ställer upp i riksdagsvalet. För vi vet att socialdemokraterna här i Sverige är inte bättre än de som finns i Grekland. Nej. Så därför säger vi också att man ska rösta på kommunisterna. Med det så sa vi, tack och jag har fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater Vill uppromanar Vår röda fana Vår röda fana Framåt kamrater Vill uppromanar Vår röda fana Som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan Den ska segen nå Röra folket ska mot seger gå, leve socialismen, leve friheten. För alla ut